Бідолашне дитя важко дихало. Софія заплющила очі. Навіщо вона, цікава сорока, побігла сюди? Навіщо подивилася на цю помилку природи? Помилку? А може, Божу кару за гріхи нехрещених батьків Синок неспокійно застукотів ніжками. «Мамо, йди звідси, не дивися». Навпомоцьки вийшла з палати. Картала себе за надмірну цікавість і водночас теплом розливалася по серцю вдячне. «Спасибі, хлопчики!» Хотіли вберегти. Їй затишно тепер жилося на світі. Максим пильнував кожного кроку, навіть жартував: "Народиш дитину, звичайно, ти, сонечко, але май на увазі, виносив її я. Я вас обох виносив". Він і справді виносив і сина, і маму. Наталочка, беручи приклад, і собі пильнувала, не давала Софії нічого робити. Студенти, влаштовуючись на новому місці, постійно прибігали позичити то молоток, то викрутку, то цвяхи. Одного разу завітала огрядненька собі дівчина на Олеся. Вона потребувала молотка. Наталочка, оком знавця, оцінивши фігуру студентки, на відріз відмовилася позичати інструмент. «Не дам! Тобі не можна!» «Чому? Шкода молотка? Не молотка, а тебе. Ти на якому місяці? Десь на шостому?» «Вагітним тяжкого носити не можна. Он татко мамі не дозволяє». Сердечна пампушечка, кленучи свою любов до пиріжків і тістечок, почервоніла маком. Наталочку, та я не вагітна, просто фігура така. Дай молоток. Донечка гінеколога ще раз прискіпливо провела зовнішній огляд пацієнтки і хоч сумніви продовжували її мучити, спробувала повірити. Та бери вже. Софія чекала сина. Наталочка чекала сестрички, Максим чекав дитини. Хату ніби голуби перелетіли, Так тихо і молитовно виглядала родина, маленьке диво нового життя. Софія і Максим тихенько розмовляли із сином, а він, здавалося, все розумів, був дуже чемним, і нічим мамі не дошкуляв. Того дня нічого не відчувало небезпеки. Як завжди Софія підвелася раненько, щоб стигнути на автобус о восьмій. До восьмої автобуси возили повітря. Та опісля студентська братія, що полюбляла спати до останнього, того заповнювала кожен куточок. Ні дихнути, ні зойкнути. Встигнувши на останній з напівпорожніх, Софія приїхала задовго до початку занять. Одягла халат. О той кокетливий, акуратний халатик, що так звабно облягав її ще донедавна зграбну фігурку, висів у кутку. Забутий і непотрібний. Між гудзиками і петлями пролягало провалля. Мусила позичити інший. Широкий, просторий, в який раніше могла б загорнутися двічі. Ой, випити б кави, бо очі злипаються, та не можна. Розпочалися якісь вибрики з тиском. Ноги до вечора немов подушки – Очі зранку начав китайця.